איוב, פרק ל"ט. הידעת עת לדת יעלי סלה? חולל אילות תשמור? תספור ירחים תמלנה, וידעת עת לידתנה? תכרענה, ילדיהם תפלחנה, חבליהם תשלחנה. יחלמו בניהם ירבו בבר, יצאו ולא שבו למו. מי שילח פרא חופשי? ומוסרות ערוד, מי פיתח? אשר שמתי ערבה ביתו, ומשכנותיו מלאכה, ישחק להמון קריה, תשועות נוגס, לא ישמע. יתור הרים מרעהו, ואחר כל ירוק ידרוש. היו ורם עבדיך, אם ילין על אבוסיך? התקשור רם בתלם אבותו, אם יסדד עמקים אחריך? התבטח בו כי רב כחו, ותעזוב אליו יגיעך? התאמין בו כי ישיב זרעך, וגורנך יאסוף? כנף רננים נאלסה, עם אברה חסידה ונוצה, כי תעזוב לארץ ביציה, ועל עפר תחמם, ותשכח כי רגל תזוריה, וחיית השדה תדושיה, הקשיח בניה ללא לה, לריק יגיעה, בלי פחד, כי הישה אלוה החכמה, ולא חלק לה בבינה. כעת במרום תמרי, תשחק לסוס ולרוכבו. התיתן לסוס גבורה, התלביש צברו רעמה? התרעישנו כארבה, הוד נחרו אימה? יחפרו בעמק, ויסיס בכוח, יצא לקראת נשק. יישחק לפחד ולא יחת. ולא ישוב מפני חרב. עליו תרנא אשפה, להב, חנית וחידון. ברעש ורוגז יגמה ארץ, ולא יאמין כי כל שופר. בדי שופר יומר האח, ומרחוק יריח מלחמה, רעם שרים ותרועה. המבינתך יעבר נץ, יפרוש כנפיו לתימן? אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קינו, סלע ישכון ויתלונן על שן סלע ומצודה, משם חפר אוכל, למרחוק עיניו יביטו, ואפרוכיו יעלעו דם, ובאשר חללים, שם הוא.